В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Сьогодні для вас прозвучить друга частина вистави «Тев'є Тевель» за повістю Шолома Лейхема «Тев'є Молочник». Нагадаю, що в основі цього сюжету історія однієї єврейської сім'ї, в якій завжди сусідують трагічне і комічне. Тобі? Що це? Квітка. Ну, припустимо, а навіщо? Легше померти, ніж відповісти на всі твої запитання. Мужчина дарує жінці квітку, ну це ж нормально. Якщо врахувати, що це вперше за 20 років, то звичайно. Коли ж треба починати? Голдо, я тебе поздравляю. Нарешті ти стала тещою. Те те в'єдай, я тебе поцілую. Я та... не відмовлюся, але спершу одне маленьке запитання. Ти постривай запитання, ти скажи краще, як було. Ой, твоє щастя, Голдо, що ти не вмієш підслуховувати. Голдо, знаєш, все було так, як ти хотів. Я її спитав, вона зраділа, я ще раз їс. Питав, а вона ще більше зраділа. Ти її бив. Боже, Сохрани Голду, в писанні ж сказано, добре слово пом'якшує серце. Але я хотів тебе спитати, до тебе дійсно приходила покійна бабуня? Звичайно. І вона назвала ім'я м'ясника Лейзера? Навіщо питаєш? А справа в тому, що твоя бабуня приходила і до мене. Моя бабуня – жінка порядна. Вона не прийде вночі до мужчини. Твоя бабуня прийшла на світанку. Але яке це має значення? Бабуня прийшла на світанку і назвала мені ім'я жениха – Мотол Кравець. Тобі здалося, те? Ні-ні, Голдо, я її двічі перепитував. Вона сказала – Мотил Кравець. Та він же безштанько, чи вона при своєму розумі? Тев'є, ти був п'яний. Можливо, я був п'яний, але покійна бабуня була твереза як скло. І вона сказала, мотив кравець, інакше я вас всіх отут тот прокляну на віки вічні. до чого це ти ведеш? Мені вона назвала м'ясника Лейзера, що ти задумав? І треба ще раз перевірити. Голдо, підемо вночі на кладовище, запалимо свічки... Я сподіваюся, що покійна бабуня прийде, адже це то її правночка. О. Ти що боїшся? Ну, якщо ти боїшся, тоді я піду сам. А -а -а -а! Тепер я все зрозуміла, старий дурню. А я думаю, що цей мотил вештається тут з самого ранку. Та тебе ж просили умовити дочку, а не мене. Ой. Тихо, та тихо, будь, люди почують, що вони скажуть. Плач, плач, плач, плач, плач, голдо, плач. А ти пам'ятаєш, як твоя мати плакала, коли тебе видавали за мене? Боже, боже, аж п'ять дочок її слізьми проросло. И одна краща за другу. Так, я говорю вам громадяни, бо в Росії прийнята Конституція, і ми теж маємо громадянські права, хоча в обрізаному вигляді. В обрізаному. Минафем, я би вас попросив, тут жінки. А хіба для них це новина? Тихо, тихо, бо я говорю про серйозні речі. Права не дають, <Corey> права завойовують. Перчик, у нас тут весілля. Я пам'ятаю, рептев'я, і тому я пропоную випити за молодих, які здійснили громадянський вчинок, вибравши одне одного. І хай вони бідні, але вони представники одного класу. Класу трудящих. Любов, підсилена класовою спайкою, допоможе їм створити осередок нового суспільства. Нову сім'ю. А я не розумію, до чого тут класи? Ми ж не в хедері. А до чого тут хедер? Він має на увазі поїзд. Там є перший клас, другий клас. А до чого тут поїзд? Вони ж нікуди не їдуть. Зараз я вам все поясню. Я благаю Менахем, не болкне бо Ти тут просто родич. Мадам Голдом, вчити мене в вічливості це все одно що плювати проти віту. Так, я тут родич. Це весілля сталося без свата. Але як родич я маю слово. Ось, Ред Лейзер. Він ваш сусід. Але дай Боже кожному мати такого сусіда. Він не пам'ятає образи. Він прийшов сюди з відкритим серцем і не з порожніми руками реблезер. Кілька слів для народу. Що я можу сказати? Я людина проста, я не люблю цих цирліх манірних. Як кажуть так, так. Ні-ні. Як у лавці подобається, бери грудинку. Не подобається бери реберце або обрізки. Ша, реблезер, переходьте до подарунків. Так от я й кажу: якщо мотлу повезло, значить він. Народився в сорочці. Але він чоловік бідний. І цю сорочку треба змінити. Хай пошиє своїм дітям нову машинку. Так от справжній зінгер. Ну скільки вона коштує, я не скажу, бо тобі шкода буде її крутити. Реблезер, ви благородний чоловік. О, це правда, Голдо, бо в нашому селі не кожен може цим похвалитися. Реблезер. Якщо це камінці в мій город, то я вам хочу відповісти. Не треба, не треба слів, я знаю їм ціну. Мотел, бери машинку. Ага. Мотел, машинку не бери. Реп Лейзер, я вам хочу пояснити. А теж ж ви зрозумієте, не треба, що це не Це не все, я, покинув, все, все, багато ще, багато всі свого. подарунки. Ось. Боже мій, що це таке? Фотографічний апарат. І коштує майже 100 карбованців. Збожеволіти можна. Подам Бог, Реблезер купив його собі. Але фотокарточки подарує всім вам на згадку про цей момент. Реблезер, Реблезер, візьміть машинку і віддавайте ще раз мотлу. Мотлу, віддай машинку Реблезеру. Реблезер, зробіть якщо можна, ваше обличчя приємнішим. Зараз вилетить пташечка. Пташечка ніколи не вилетить. Реблезер, я вам хочу пояснити. Рептев'я, не зараз. Я ж фотографуюсь. Реблезер, ну зрозумійте. Потім прийшла покійна бабуня. А ваша бабуня була не дуже розумною жінкою, Ребтев'я. Що, що? Що ви сказали? Моя бабуня була не дуже розумною жінкою. Я вас правильно зрозумів. А з роками вона зовсім здуріла. Реблезер. Та з якими роками? Реблезер, адже вона ваша ровесниця. <реш> Боже, яке у вас гарне личко, реб Треба буде повісити на стіну. Ти що наробив, бавдуре? А ну, зніми назад. Він назад не знімає. Це мій апарат. Ноги моєї більше не буде у вашому домі. реб не ображайте, скуди ви? Ми лейзер не з'ясуємо. Що з'ясовувати? Ми з ним пили горілку, пили. Він дав слово, і ти Так, я дав слово, але покійна бабуня прийшла пізніше. Рептерія, ви давали слово Реплейзеру. Так, Реплезеру. я йому давав слово, але потім прийшла покійна бабуня. Рептерія, давайте подумаємо, як зробити так, щоб і бабуню не образити, і щоб Реплейзер був задоволений. Рептерія, ви віддали старшу дочку цейту Мотлі. Дай їм Боже здоров'я. Але у вас залишилося ще чотири. Ви на, як зрозуміли? Наречена пішла, а жених залишився. Тепер готу на виданні. А ось що, я так і знав. Багачині ніколи жодні, які мають не виправити. Мотов, верни машинку. Молодий чоловічий, я б вас не маю, ніякої розмови. Це у мене є розговор. Тихо! Тихо! Хай репе скаже! Вгаразд. По-перше, давайте помовчимо. Ребе, скажіть їм мудре слово. По-друге, зробимо наші лиця такими, щоб на них можна було дивитися. Я не буду фотографуватися. До чого тут? Це лейзер. Хіба наше обличчя повинно бути добрим лише для того апарата? Хіба не дивиться на нас з небес наш головний фотограф? Хіба не болить у нього серце за всіх нас? Тож давайте порадуємо його. Люди! Ребе дуже мудро сказав, треба порадувати Всевишнього. Реб Лейзер, якщо я вас чимось образив, то я прошу пробачення. Ось вам моя рука. Тев'є, є я людина проста. Я, Не я... починайте все спочатку. Потисніть руки один одному. Ну якщо... Богу це приємно. То чому б і ні? Треба! Я можу сфотографувати цей момент. Так, звичайно. Такі це робилось не те. Хіба я можу бути конкурентом Всевишним, але так на всякий випадок. Ну, потисніть руки ще раз. Раз, два. О! Готово. Здрав'я бажаю, пане урядник. Я бачу, що невчасно, але служба. Ми гостям завжди раді. Но я не сам, Тевель. Здрастуйте, люди добрі. З чим прийшли? Та от значить таке діло. Побити вас треба. Громада так вирішила. Ми, істинні патріоти Росії, говорно вам, диявольському племені, Знездник з нашої землі. Чаша народного гніву переповнена і бійтесь, что вона пролилася на ваші голови. Тобі слово, народ православний. Ну що, Микола, кажи? А що тут казати? Самі знають. Одним словом, жиды. христа розіп'яли. А ну під А ну да Правду сказано, Незбагненні збагненні путі Господа нашого, а по такій заметілій поті. Ну, звичайно, наші предки по пустелі йшли, муки терпіли, але ж не мерзли. А тут ані рук, ані ніг не чуєш, що якось язик ледве вирушиться, Господи. Зігрів би ти тепло своїм. Я ж твоєї ласки молочник, а не продавець морозу. Шкапа кульгає, корови ревуть, голда розхворілася. Боже, чи не забагато для одного раба твого? А може це кінець світу? То ти подай знак. Прийшли, Месію. Щоб він нас вивів в царство світу. Ой, ой, Годел, Годел, Годел, Годел. Така тиха була, така смирна і на тобі. Ой, Годел. Але ж в писанні сказано, почекайте, але ж вони не в Пане Перчик, скажіть, в Сибіру є равин. Я не знаю. Не може бути, щоб в Сибіру не було равин. Вони теж люди, і їх теж повинні саджати. Тату! Звичайно, Тев'є, не хвилюйся, їх там не забидять. Треба їхати, Тевль. Ви готові, пане студент? Готовий, пане уряднику. Почекайте, я харчів на дорогу зберу. Та там моя жінка приготувала щось. Яєць, сала, доїдемо. Я їх тевлю прямо до Києва, бо на перекладних в таку замітіль замерзнути можуть. Я й кожуха взяв. Спасибі, спасибі, пане урядник. Ай, мені плювати на таке твоє спасибі. Без нього обійшовся б. Але служба. Ну, присядемо на дорогу. Чи у вас так не заведено? Заведено, заведено, пане уряднику. Поїхали. Не хвилюйтеся за дочку рептеві. Все буде добре. Краще вже нікуди. Ох, Тевлєн, щось у нас діється не те, коли я вже до тебе буду ходити по молоко, а не по сльози. Чому ти не плачеш, Голдо? Плакати перед суботою гріх Тев'є. Ай, розумниця, я хочу помолитися. Будемо зустрічати суботу. Куди поїхала Годом? Потім скажу. Накривай на стіл. Будемо зустрічати суботу. Тато, навіщо ти образив Федора? Я молюся, доню. Ні, скажи, навіщо? Федір прекрасний хлопець. Що він вам зробив погано? Хава, у мене немає сили ще й на Федора. Я йому сказав, щоб він тримався подалі від нас. Чому? Так уже заведено, тому що є євреї, а є неєвреї. А може це ми самі придумали так ділити світ? Не будемо зараз це обговорювати. Я хочу зустрічати суботу. Я не буду зустрічати вашу суботу. Я не буду зустрічати вашу суботу. Не буду! Голдо, ти чула, що вона сказала? Ти чула? Здрастуй, ти бачиш? А, те ви? Заходь, радий тебе бачити. Спасибі на доброму слові. У мене до вас е, розмова, може, я почекаю на вулиці. Путь в храм Божий нікому не заборонений, тільки шапочку зніми. Ось так. Спасибі. То яка у тебе до мене розмова? Ви, батюшко, людина розумна, добре знаєте. Дочку я розшукую, кажуть, у вас бачили. Бачили, бачили. Тільки ти даремно хвилюєшся, дочка твоя здорова. І не побоюся цього слова? Щаслива? Не знаю, чи порадував я тебе цією звісткою. Порадували, батюшко, порадували. Щастя дітей – це щастя батьків. Тільки я сумніваюся, щоб вона була така щаслива, коли батько і мати не сплять в горі своєму. Що в дії, Штевель, сказано в Писанні: пора розкидати каміння, пора збирати їх на все свій час. Дочка твоя покохала хорошого хлопця, він її теж любить, і тепер вони хочуть обвінчатися. Це ще краща новина. Тільки, батюшко, я хотів би вас спитати, по якому закону вони будуть вінчатися, по вашому чи по нашому? По Божому, Тебель, по Божому, а Бог у нас один. Доладно ви говорите, батюшко, але, мабуть, самі не вірите в простоту своїх слів. Хіба людина сама визначає, хто вона? Хіба не було в неї батька, діда, прадіда? Хіба в дитинстві не сказали їй, хто вона? Хто ж ти? Я батюшко, руський чоловік єврейського походження. Іудейської віри, і це є моя тріця. Я не зречуся ані землі своєї, ані віри предків своїх. Ви, батюшко, правильно сказали, що Бог один. Але шляхи до Бога різні. Що ж, Тевель, розумом я розумію тебе, а серцем тужу. І якщо ти сам обрав свій шлях, то не ремствуй, що на ньому будуть ями і вибоїни. Дочки, я від тебе не ховаю. Ти сам від неї відгородився кам'яною стіною. Христино, уйди до нас. Тато. Як він тебе назвав? Вислухай мене, благаю. Як він тебе назвав? Христом Богом, прошу, вислухай мене. Немає в мене такого Бога. І дочки в мене такої немає. В мене була дочка Хава. Славна була дочка. Я її любив більше за всіх на світі. І я люблю тебе, таточку. І його люблю, Федора. Я не знаю, як це мені в собі поєднати. Ну, скажи. Це, це ваша печаль, баришня. У мене свого горя вистачає. У мене дочка померла. Мені треба жалобу носити по ній. Але це жорстоко, тато. Ну, що ж це за Бог у тебе такий, що велить вбивати власну дочку? Замовкніть, баришня. У вас більше немає батька, у вас тепер батюшка. Хай збереже тебе Бог, тату. Є хто живий? Волта? Чого гримиш? Жива. Жива, чого лякаєш? Я все дрівця приніс. Зараз піч запалимо, веселіше буде. Спасибі тобі, Степане. Та, нема за що. Сусіди ще відняють говорять. А ти, Голдер, того? Кріпись. А не помирай. У таку погоду помирати самі клопати. Ти до весни протримайся. Мені хоча б тиждень протриматись. Цей тлу в мене родити зібралося, а хто без мене дитя прийме. Мені біля неї сидіти, а я не можу. Ноги не ходять. Сходив би ти до хави. Дізнався, як вона там. Е, ні, і, і не проси. Мені Тевель заборонив. Вона для нас подрізана скипка. Серця у вас нема. Ні, Тевель правильно зробив. Я теж вихрестів не люблю. Кожен повинен своєю вірою дотримуватись. І коли ти народець, терпи. Ой, легко тобі говорити. Ха. Чому легко? Звідки ти знаєш? А може я в молодості, Голдо, з тобою одружитися хотів? Ну, а не одружився тому, що тебе б за мене не віддали. А обрізатися на ваш манер – теж безглузда. Виходить, що і я постраждав, як і народець. О, здається, приїхали. Точно? Тебель, лікар. Роздягнений, видно, поспішала. Ой, не поїхав бісів син. Я в ногах валявся, на коліна падав. Господом Богом нашим просив, не поїду, кажу, і все. От потепліше, і тоді приїду. Але, як кажуть, нема злого, щоб не вийшло на добре. Їду я голду через Касрилівку, і знаєш, кого я там зустрів? Менахема. Менахема. Менахем. Мадам Голда. Мадам Голда, я не спеціаліст по інфлюенції. але ці таблетки... Їх прислали з Америки, моїй тещі, покійній хамі Миріам. У покой, Господи, її душі. Вона від них померла. Ой, мадам Голдо, слава Богу, ваш язичок повертається ще в потрібному напрямі. Мадам Голдо, ви зверніть увагу на упаковочку. Ви бачите, яка гарна упаковочка? Ну, хіба лайно в таку упаковочку покладуть? І бачите, тут написано «швидкодіючі». Просто вони не розраховані на нашу пошту. Поки пошта доставила, адресат вибух. Але моя мама Є їх з чаєм і нічого, а моя мама вже в такому віці, що їй навіть чай шкодить. Спасибі, Менахем. Я завжди знала, що у тебе добре серце. Тев є. Там стоїть горщик з борщем. Почастуй, Менахема. Мадам Голло, хіба я за цим приїхав? А може все-таки поїдемо в Бердичів? У мене лишилися деякі медичні зв'язки. Не морочи голову, Менахем. Куди їхати, коли ходити не можеш? Тев'є, сходив би ти у мухлів, корови ривуть. Та це вітер свищий, Голдо. Вітер такий жалібний не буває, вітру не холодно. Ході, Мативер, з ним поговорити треба Спасибі, Степане, я тебе завжди поважала за здогадливість. Борщ у вас знатний, мадам Голдо. Я давно пропонував, давайте відкриємо на паях, у місті єврейську їдальню Ви будете біля плити де є я за касою А я рекламувати ваш борщ Коли народ побачить, як я їм ваш борщ Валом валитиме до нашого ресторану Не стояти мені вже біля плити, Менахин Не говоріть так, мадам Голду Я, звичайно, не спеціаліст по інфлюенції Але ці таблетки Вчи, Менахин Їжемо, вчи А тепер послухай Пора братися за розумом Бери маму, прибирайся в село ближче до родичів, займися ділом. Трьох старших ти мені не зісватав, а двох менших бейклуєш принцу. Я тобі заповідаю. Знайди їм достойних, таких, щоб моя душа нарешті на тому світі раділа. Мадам Голду, я, я давно покину це діло. Але для вас я зроблю. У мене є на прикметі пара гімназистів. Не треба гімназистів. Ти шукай у хедері сільських, тихих, роботящих. І ще, через рік-два, підшукай когось для Тев'є. Мадам Голда, не говоріть так, ви розриваєте моє серце. Чи Менахема? Я так хочу. Тев'є теж почне крутити носом, але ти йому скажи, що це моя воля. Діти розбередуться, хто йому вечерю готувати буде. Він же сам, як дитина. Підшукай скромну, мовчазну. Те він не любить, коли його перебивають. І щоб молочний борщ готувала, я ж тебе не дарем не частую, щоб ти смак запам'ятав. Мадам Волда, як ваше покоління вміє помирати? Не те, що ми згораємо, як метелики на полум'я свічки. Мамо! Мамо! Мамо, там у цей почалося. Мамо, що робити? Вона так кричить. Тихо, мотило, тихо. При пологах завжди кричать так легше. Менахим. Менахим кличте є. Все буде добре, мотил. Все буде добре. Цей тол моя дочка, вона справиться. Ти тільки підігрій води. А води. Там у кутику стоїть вузлик, а, добре. та марля, плюшки. Я все приготувала. Головне, О, тримайся, мото, не втрачай свідомості, їй нема коли тобою займатися. А, добре, мама. Голда, Голдо, Голдо, Голдо, Голдо так, так що мені робити? Запрягати і вже їхати, Голдо. Куди їхати при такій негоді? Підеш до неї і все зробиш сам. Хто я? А чи зумію я, Голдо? Зумієш те, зумієш це не складно. Ми з тобою не раз телят приймали. И у людей так само. Живе все однаково, народжується. А я вам звідси допомагати буду. Скажи це їй, що я їй допомагаю. Добре. Йди. Біжи. Біжу. Біжи. Ага. Й жити. Дале. І ти мен нахім біжи. Мадам Голдо, я не спеціаліст у цих справах. Идите усі. Я хочу побути сама. П'ять разів на цю гору піднімалася. П'ятьох вас з собою привела. Ти тільки стисни зуби. Міцно стисни й напрусься з усіх сил. Так Бог вилів у муках народжуватись дужче. Ще! Ще, молодець, славна дівчинка! Ще! Ще досить. Тепер зупинись. Перепочинь, зведи дух. Пригадай щось приємне. наш пригадай річку. Пам'ятаєш, купалась ночами вода тепла. І місяць в доріжку прострілив легка зоря. Поринай у неї. Поринай, гарну правду. Плив, пливи, пливи, дівчинко. Тепер углик. Пішла, набери повні груди повітря і пірнай, глибше, ще, ще. А тепер назад, на гору, де місяць, швидше, швидше, і ти, внученько, випливай. І, дівчинка, я знаю, ну, давай, Голда, тебе Голдою назовуть, Голда, щасливе, золоте ім'ючко, ну, дівчатонька мої, давайте, виринаємо, Господи милосердний всесильний, допоможи їм, візьми мою душу, передай. От і все, як легко. Тепер спочивати. Спочивати. Котику-коточку, не ходи в садочку, А ходи до хати, Голду колисати, Котки два, шури, бури, Обидва, котки два. Потеплішала Голдочко, Це твоя перша весна. Он бачиш, там дуб росте, це його мій батько посадив, а я його зростив. Шури, бури, обидва, котки два. Старенький паркан підпирає, але ще росте, голдочко, росте. А біля нього я посаджу берізку в твою честь. Буде ти разом рости на випередки. Шури, боре, о, два. А, -а, а. Що ж тобі ще показати, Гольдочко? О. Бачиш, там далеко відніється поле. Сніг розтане, зазеленіє травичка, зацвітуть квіти, і дасть Бог, з того боку прийде до нас Месія, Гольдочко. Я його не застану. А ти ще побачиш. Ага. Здрастуйте, Валя. Здрав'я бажаю, пане уряднику. Отак, Голдочко, завжди запам'ятай. Чекаєш на месію, а приходить урядник. Онука твоя. Онука. Дай поглянуть. Ага. Славненька. Віднеси її в дім, поговорити треба. Що така складна розмова, що і вона зрозуміє? Випив я, Тегуль, бачиш, добряче випив. Бачу, на здоров'я. Раніше люди з радості пили. То колись, а зараз закуска інша. Скажи, друже, скільки тобі знадобиться днів, щоб продати свій дім і барахло. Не зрозумів я вас, пане уряднику. Ти мені скажи, три дні вистачить чи п'ять. Веселяють вас із села. Хто? Ну, не я ж губерня, та забери ти дитя, то випустиш. Що, нічого, я втримаю. Забери її, прошу, бо я ж не каїн якийсь, щоб такі речі говорити і на дитину дивитися. Тейтл, тейтл. Слухаю, тату. Візьми голодочку. Іди, йдіть. Мотал, а ти залишся Добре. Пане уряднику, я сподіваюся, його це теж стосується. Усіх стосується. Значить так, надійшов наказ з губерніна. Читай. Ні-ні, ви вже кращі семії, там герб. Та ще й орел з двома головами, так що вже доповнення про розселення єврейської частини населення згідно постанови про правила проживання. Ось так, значить. Ваше благороді, ви можете мені пояснити по-людськи? Чого? Кого? Вас виселяють із села. Куди? За межу осідлості. А ми де? У сказано, не за межею. Виявляється, тепер наша Анатівка і Красилівка і хутір Мазепівка не за межею. Нічого не розумію. Здрастуйте, ваше благороді. Чого поприходили, мужики? Я сам до кожного зайду. Хіба все вдома? Це ж село, погані вісті через тени перескакують. А що сталося? Деві? поясни, щоб все було зрозуміло. Що ж тут незрозумілого, Греб Лейзер? Прийшов урядник, щоб сказати мені, що я тут жив неправильно, що батьки мої, діди і прадіди теж Неправильно жили, і що всі мої предки неправильно в могилах лежать, бо є межа. Намалював пан урядник шабелькою межу і сказав, тут живи, а тут не смій. Ти народ не баламуть, Тевль. Губерня так вирішила, а не я. У мене є наказ, вас усіх за 24 години виселити із села. А я по-людськи хочу. Три доби вам даю, щоб ви встигли зібратися, продати дещо. Як три доби? Як це можна продати лавку за три доби? А дім? А город? Та нікуди ми не поїдемо. Треба захищатися. Око за око. Треба битися. Тихо! З ким ви надумали битися? З армією? Армію, брат. Голими руками не візьмеш. Ми бідні, пане уряднику, але не голі. І в господарстві нашому дещо знайдеться. Кинь, тевель, кинь сокеру, не дурій. Пане уряднику, я вас завжди вважав за розумну людину. Порядьте мені. Ось бачите, дуб росте. Його мій батько посадив, а я його зростив. Як же його з собою забрати? Коріння ж не викопаєш. Та й не приживається він на новому місці. Значить, його треба Зарубати? Ну, не знаю, Тевль. Що хочеш ти роби, моє діло сторона. Ні-ні, пане уряднику, ви тут влада. І нашого співчуття ви не почуєте. Хоч бочку горілки випий. Совісті не залеж. Ось я візьму зараз. І зрубаю дуба, і ви будете, пане уряднику, щотижня приходити і сідати на цей пеньок і відпочивати від трудів праведних. Гріх тебе є. Бог покарає за гріхи. Мене покарає Бог? Та хіба в нього залишились кари, які б не впали на мою бідну голову? Дочок позабирали, дружину забрали, хату забрали. А тепер ще хочуть і землю забрати. Ребе, скажіть, чи знаєте ви, навіщо цьому дубу жити, якщо в нього немає ні гілля, ні листя? Скажіть, Ребе, не знаєте, і я не знаю. І, напевно, дуб цей не знає, навіщо йому потрібно в цьому світі жити». Чого носи повішали, мужики? Ну що вам дало те село? Землі вершок та порожній горшок? Немає за чим шкодувати. Ви такий народ, що вас хоч куди зайшли, так гірше не буде. І зла на мене не тримайте. А взагалі, урядник правий. Ну навіщо нам три дні? Що нам збирати три дні? Вам просто мотало, а в Реблейзера лавка? Лавка? Що то за лавка при таких покупцях? Сміх та й годі. Теж вірно. І що це воно, господи, прости за село таке? Анатівка? Її навіть на картах нема, бо назва довша, ніж територія. Але ж ми тут народилися. Ну і що? Я взагалі не знаю, що краще для бідної людини – народжуватися на світ чи ні. Як ви гадаєте, Ребе? Ха -ха. Краще не народжуватися. Але не кожному так щастить. Ну от, Ребе сказав розумне слово. Але скажіть, Ребе, куди нам іти? Коли Бог сказав про отцю нашому Аврааму, «Іди із землі своєї», то хіба той питав, куди йти? Значить, на всі чотири сторони. Зрозуміло. А що ви скажете, рептеві? Я нічого не скажу, тому що все вже сказано. Будемо прощатися мовчки. Дядочку Степан. Здорово. А де господар? Тута. Де? Хто? Тевель. А Тевель на кладовище пішов з дочками. А ви кажете, тута? Ну ти ж про господаря питав. То ви що, купили цей дім? А навіщо вам другий? Знадобиться. І скільки заплатили? За скільки домовились, тільки заплатив. А тобі яке діло? Сам прицінився. Ні. Я на чужу біду не покупець. Поговори мені, не покупець. Спочатку дім зруйнують, а потім шкодують. І взагалі йшов бути звідсіля. Не до тебе. Мені треба поговорити з тебе. Та не буде він з тобою розмовляти. Звідки ви знаєте, що не буде? А він ні з ким не розмовляє. Він за дав. Розумієш? Ні, не розумію. Хава! А з нею тим більше. Здрастуйте, дядечко Степане. Даремно прийшли, молодята. Мовчить, Тевель. Другу добу мовчить. Все одно, каже, Бог наших слів не чує. От такі у нас проводи. Нічого. Ми почекаємо тут. Як хочете. А навіщо ж ви вікна забиваєте, коли хату купили? А може я в темноті люблю сидіти. Ой, шли б ви, молодята, на станцію до поїзда. Там легше прощатися. Ми не прощатися. Ми хочемо разом з ними їхати. <гум> Та вони ж і самі не знають, де жити будуть. Ну, Ти що? Ну то й ми будемо з ними жити поруч. Ой, чудні ж ви, молодята. Тоді, тоді ось що... Сховайтесь поки що в хаті, і без мене ні на крок. Старого підготувати треба, а може й заговорить. Серце ж не камінь. Ну ось стевель, законоплатив. І піч розтоплювати не треба. Може, колись повернетесь, то буде тепло. Спасибі, дядечко Степане. Ви тут могилку доглядаєте, добре? Догляну, хіба ж я голду залишу. Поки живий я з нею, я думаю, Тевель, що люди тільки тут по різних кладовищах розбігаються, а там всі разом будемо. Чуєш, Тевель, через дурість свої люди один одного цураються. Голда розуміла це. Шпринце Бейкла, ході підлоги помимо. Облиште, я сам. Ні, ми самі. Підлоги треба залишати чистими, звичай такий. Таточку, так? Там у вас гості. Хава Федір. Ну, ще тевель. Всю худобу розпродав. І кури, і коня. За коня, правда, мало дали. Візники дивитися не захотіли. Ледве водовозу умовив. Він завтра забере. Я умовив його, щоб ти розпрощався зі своєю конячиною. Смирись, тевель. Смирись. Ну, хоч з конем поговорити. Це ж Бог простить. Здрастуйте, Реблейсер. Добрий день, Цейтл. Хоча, який він там добрий. За звичкою говоримо. Прийшов я прощатися. Я покличу батька. Ні-ні, не треба. Не треба. Він мовчить, а я не люблю мовчання. Я людина проста, люблю добре слово почути. Значить, від'їжджаю я в Америку. Щасливий вам дороги, лезер. Їду. Є таке місто Нью-Йорк. Велике місто, навіть більше за Київ. Чули? Чула. Кажуть, там добре. Ой, весь мір, добре. Добре там, де нас нема. А оскільки ми тепер всюди, то де ж добре. <гум> а ви ж куди? Бердичів до родичів. А хто там у вас? Менахем, мати його. Ой, Теймі, теж мені родичі. З такими родичами добре листуватися і то на великі свята. Візьміть, Цейтл. Не треба, Ревезер. Цей, Цейтл, Цейтл, я вас дуже прошу. Я людина проста, я не люблю цирліх-манірліх. Я ж не милостиню даю і не уборг. борг. Я корову купити хочу, буру. Ми з тебе домовилися. Так же ж продали. Ну, все одно купите другу для мене. Мені там в Америці буде приємно знати, що десь тут пасеться моя бура корова. Не ображайте мене, прошу вас, цей тл. Спасибі. І ще цей. Візьми мою фотографію на згадку. Тут вірші. Не я їх писав, але хороші. Спасибі, реблезер. Можна я вас поцілую на прощання? Якщо не бритко, то чому б і ні? Здрасте, реблазер. Здравствуйте, реблезер. Моту. Здрасте. Здравствуй. Ти... Не подумай нічого такого. А я нічого і не думаю. Цілуйтеся собі на здоров'я. Ах, ти ж на Ти не обіжай стариків. Я Вон в Америку їду. А ти знаєш де це? Далеко. Далеко. На другому боці землі. Краще б туди їхати після смерті. Все-таки на два метри шлях коротший. Але <різь> що вдієш? Гудбай. Гудбай, Раб Лейзер. Ех, халера на його голову. І кому це потрібно, щоб Лейзер за натівки говорив гудбай? Не дивись так думаю. Ти що, ревнуєш? Якщо тобі приємно, то ревную. А взагалі ніколи. О четвертий поїзд. А зараз скільки? Третя година. Уявляєш, прикріпив годинника до візка, і він йде. Навіть Зазуля вискакує. Смішно. По вона кує. Заховай моту. Недражний людей. Це. Ну, нехай йде. Йосиле, встигнеш поїхати. Батько з дочкою треба помирити. Це ж божеське діло. Вичхай. Що вона думає? Вич тобі кашу. Ну що? Маче щось говорить. Хто? Не коняка ж. Кава, заходьте. Якщо не зараз, то вже ніколи. Ну що? Крику навчитися вже добре. Грай, дорогий мій. Грай, щоб за душу взяло. Фей. тепер ти заходь. Не бійся. Ну, а тепер всі заходьте. Вся родина. О, обнялися. Плачуть. Мамочко, ви бачите, як нас зустрічають з музикою, як я вам і розповідав. А нахер. Хіба сьогодні праздник? Мамочко, це село. Тут завжди праздник. Ви відчуваєте, яке повітря? Суцільний кисень. Дихайте, мамо, дихайте. Мене в поїзді так трусить. Мамочко, ми вже приїхали. Зосередтіся, мамо. Ми приїхали. Здрастуй, Степане. Здрастуй. А ось і ми, ми приїхали. Нам міське повітря дуже шкодить. Лікарі порадили сільське, особливо мамі. Хто це? Мамочко, це Степан. Рідкісне ім'я. Мамочко, це село. Тут не рідкісне, мамо. Сконцентруйтеся, мамо. Це село. Рептерія. А ось як то кажуть, і ми. Мені здається, що ви нам. Не дуже раді? Ви отримали мою телеграму. Отримали? Ну. Що, ну? Ну, ось ваша телеграма. Приїжджайте, Менахім, з мамою. Моту, не приїжджайте, а приїжджаємо, моту, приїжджаємо. Тут написано те. Минахем. Я не знаю, що там написано. Я знаю, що я писав. Я отримав від вас відповідь. Ось, будь ласка, спасибі. Вік не забудемо, сім'я Телі. Ви посилали це? Ну? Що ж ну? Менахем, ви нормальні чи ні? За що спасибі? Як за що? За те, що ми приїжджаємо? Боже, милосердний, хіба тут можна змовчати, люди добрі? Берта! <реш> <реш> Берта! <реш> <реш> <реш> <реш> А що їм ще залишається робити в цьому житті? Йоселе, грай! слухали радіовиставу «Тев'є Тевель» за твором шолом Олейхема «Тев'є Молочник» запис артистів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Ролі виконували Богдан Ступка, Наталя Лутоцька, Ірина Дорошенко, Єлізавета Слуцька, Жанна Колонтай, Анастасія Добриніна, Остап Ступка, Олександр Шкрептієнко, Віктор Цимбаліст, Юрій Саричев, Микола Задніпровський, Олексій Богданович, Олексій Петухов, Володимир Гончаров, Володимир Коляда, Антоніна Максимова.